Живите спомени на вескаци целкова. На кафе с Ванга Веске, ти ли си? Мури, цял ден те чакам, като Господ. С тези думи Ванга посреща на прага своята приятелка вескаци целкова в първата от 36 незабравими срещи. Художничката ни кани да се разходим заедно сред нейните много специални моменти на страниците на тази книга. За Ванга са правени филми, изписани са хиляди томове, но... Едва ли някога с толкова малко думи е казвано толкова много? За първи път нейната близка приятелка споделя пъстрите си спомени за пророчицата. За безбройните хора, на които тя помага, за изумителните сбъднати прогнози като прашката пролет, смъртта на Людмила Живкова и падането на берлинската стена. За срещите на Ванга са знаменити личности като учителя Петър Дънов, пророка Дядо Влайчо, психиатъра професор Николай Шипковенски, писателя Венко Марковски. За дълбоката и мъдрост и за живота, сладък като. Кифла с мармалът. А какви са пророчествата и повелите, които Ванга ни завещава? Нека заедно потърсим отговора. Важно ли е колко години са изминали от един януарски ден? Художничката и пророчицата. Няколко думи за авторката на тази книга вескаци Цицелкова. Вескаци си целкова е на 93 години, но мнозина могат да й завидят за активността, с която поддържа къщата и градината си, за високия дух, с който заразява всички около себе си, за отличната памет, духовността и радостта, които разпръсква около себе си. Жив ангел, когато Ванга избира за своя вярна приятелка. Независимо колко е била заета пророчицата с това да помага на хората, тя винаги е намирала време, за да се видят с веска. Затова спомените на Цицелкова за Ванга са толкова ценни. Но коя е тази забележителна жена? Животът на Веска е нис от невероятни преживявания, от десетки запомнящи се срещи с хора на духа, като самата нея. В годините на тоталитаризма думат и се превръща в притегателен център за културния елит на България. Мести гости са поети, писатели, художници, Светлин Русев, Дечко Узунов, спортни деятели, Нешка Робева, Иван Салъвков бятето и Дървеска е духовната майка на дъщерята на Тодор Живков Людмила. Тя е човекът, който я разбира и подава ръка в най-тежките моменти в живота и нейните духовни съвети дават сили на Живкова да реализира големите проекти, с които остава завинаги в историята. Тържествата по повод 1300 години България, строежа на НДК и асамблея, на мира Вярата в Бог и дързостта Веска наследява от своя дядо, който е свещеник, а по време на руско-турската война в едната си ръка държи кръста, а в другата оръжието. За дядото на Веска Ванга казва, че на небето е над 2 метра висок и всички му се прекланят. Баща й е Спиридон Живков, един от най-богатите търговци в Пловдив. Той възпитава децата си в дух на почтеност, честност и родолюбие. Активен борец против фашизма, той умира, когато комунистите национализират всичко, което притежава. Веска завършва с отличие гимназия и се омъжва за интелигентен младеж, машинен инженер, завършил в Швеция. Съпругът и не е склонен да подкрепи, тя да продължи образованието си и Веска започва работа при него. По това време той е председател на кооперация, сглобява машини. Печели много добре за разлика от университетската заплата на предходната си преподавателска работа. Има свободно време и сам построява къщата на младото семейство. Веска има дъщеря, която завършва музикалната академия и се задумява в Германия. Когато съпругът ти се отива от този свят, си целкова остава сама в голямата къща. Сама, но не и самотна. Безупречно се справя и до днес с домакинстването. Чисти, Подрежда, а градината и е като райски кът. Хиляди усмихнати цветяви обграждат с багри и аромати. А хората, които се стичат при нея, са стотици, всеки търси добра дума, съвет как да подреди живота си, как да се оправи с сгодите. Веска поглежда в кафето на човека и намира решение за всеки проблем. Духовните и търсения започват с пристигането София, когато се умъжва. Дъщеря ми беше бебе и я разхождах в градината на бялото братство, където е гробът на учителя. Там се запознах с Николина Балтова, която също от пловдив, една от сестрите на учителя. Беше майски ден през 1947 година, когато тя дойде при мен на пейката. Изби се, буря, заваля като изведро. Не изминахме и 20 на метра до нейната барачка в двора на учителя и бяхме мокри до кости. Тя ми даде сухи дрехи и суши моите. Стайчката и видях за първи път портрет на Петър Дънов от голямата художничка Штилянова. И казах, с нощи сънувах този Христос. А тя отговори, този Христос те доведе днес тук. Извади голямата книга, учителя говори и ми. Рече, ето, тази книга е написана от този Христос, той се казва Петър Дънов. Николина и дава книгата на учителя, така запалва пламъка на духовните и търсения, които продължават цял живот. В началото Леля Веска не знае, че може да вижда бъдещето и с благите си думи да помага на хората. Казва и Гованга. Веднъж, като отидох при нея, и тя ми рече, искаш ли да сваря едно кафе, да се напиеме и да ми гледаш, оти ти можеш да гледаш на кафе. И така ми тропа с пръсти по масата. Сварихме кафето, аз и гледах и тя ми каза, ти познаваш, мори, познаваш. Веска и казва, че в живота на Ванга е имало мъж. Па, имах, ами, е да не съм мъж, е съм жена. Имала един мъж, казва Иванга. Ванга. Любимият бил милиционер. Каквито пари Ванга изкарвала през деня, той ги изпивал за една вече в кръчмата. И нея е пипнал с пръст. Когато Митко дойде в живота и тя се влюби в него, продължава разказа си Веска и очите й потъват някъде далеч в миналото. Преди да отида при Ванга, никога на никого не съм гледала на кафе, казва Леля Веска. Просто казвам на хората нещо хубаво. И ако са болни, оздравяват. На тези, които са нещастни и никой не ги иска, пък им казвам, че и за тях има късмет, че Бог е добър. Че винаги, когато поискаш както подобава от Бога, той отговаря с добро. Защото Бог е любов. Ванга открива и друг талант на Веска Цицелкова. При едно от посещенията на рупите тя и казва – Мори, керисуваш, вълни, вълни. Веска отговаря – Вълните на морето? Ще ходя на море? Вълна повтаря Ванга. Като златното руно, оттамки взимаш материал и един ден целият свят ще заговори за теб. Така и става. Веска е единственият художник, който рисува с вълна. При това невероятно. Започва да го прави, за да я е поприветлива къщата, тъй като не може да си позволи скъпи картини. Рисува портрети на хора, които чувства близки до своя светоглед и духовност на Ванга, Петър Дънов, учителя, на Исус, Буда, Антуан Дюсентекзюпери. Един ден, дечко Узунов и казва: Да, ти не можеш да ме купиш мене. Аз съм пръв боята, но ти си първа във вълната. Ние сме пионери. Людмила Живкова е силно впечатлена от нейното самородно изкуство и организира изложба във Виена. Картините е трябвало да обиколят и други страни, но Людмила умира и турнето е прекратено. И Веска, и Ванга много са обичали Людмила. Живкова по-майчински Според Леля Веска, когато Людмила отивала в рупите, пророчицата казвала, е, моята керка, щерка, дъщеря, иде. Керката иде. И дори предсказвала с каква дреха ще бъде червена, на цветя. Всичко виждала по свой си начин. Освен за Ванга, Леля Веска с часове разказва истории и за другите свои духовни приятели от всички краища на света, които я посещават в прекрасния и приказен дом. Един от тях е свами Дефе Мурти, йогата, който въпреки трудностите създава школа в България в годините на социализма. Тогава той почти не излиза от дома и Дефе Мурти се отида на 103-та година, като преди това отново посети България, за да вдъхнови хората за йога и вегетарианство. През 70-те години весето посреща министър председателя на Индия Индира Ганди, която е възхитена от нея и подарява личната си родръкша Бруеница. В дома и е бил духовният водач, който разпространява идеите на Петър Дъно във Франция, Михаил Иванов Омрам. Големият приятел на България, будисткият гуру йогитан, е нарича Баба Веска, защото баба от санскрит означава духовен учител, мъдрец. Сред приятелите и са филипинският лечител Алекс Орбито, художникът Перица Георгиев Пепси, френският лечител Ренемей. След всичко казано дотук, не се чудате повече, слагайте кафето в джезвето и се насладате на светлите спомени на нашия ангел-разказвач Лелевеска за великата пророчица Ванга. Приятно четене! Ганета Сегова Главен редактор на списание 8 Едно Цял ден те чакам. Важно ли е колко години са изминали от един януарски ден? Помня, че телефонът извъня. Веске Обава баница си правила със спанак. Беше Ванга. Слушай, в понеделник те искам в Петрич, ке дойдеш? Споделих с мъжа си и от него разбрах, че не е възможно да пътувам до Петрич без открит лист. Но един вътрешен глас ми казваше, че щом Ванга вижда, че ще отида, не трябва да се съмнявам. Имаше основание. Рано сутринта пристигна една моя приятелка Ани с нов бял мерцедес. Разбрах, че преди време Ванга й предсказала, че мъжът ти ще й купи такава кола. Ани, знаеш ли, че Ванга ме покани днес да пътувам за Петрич? Тръгваме, отвърна тя, и без друго имам командировка. Нали съм началник, отговарям за този район. Взехме две нейни колешки, Цеца Бояджиева и Лидия, майката на катето от дует. Ритон Купихме цветя от пазара и тръгнахме. Весела компания. В Петрич пристигнахме при вечер, улицата гъмжеше от народ. Всички чакаха Ванга, тя приемаше сутрин, сега само искаха да я видят. Славчо живееше срещу Ванга, той беше началник на граничния участък, подчинен на Ани. Посрещна ни любезно, пока ни ни да влезем. Помолих го да видим Ванга, но той ни предупреди, че не можем да разчитаме на любезност от нейна страна. Настоях все пак, нали самата тя ме беше поканила. Вярвам ви, каза Славчо, но вижте колко хора очакват, цяла седмица са тук. В този момент Ванга се зададе със сестра си Любка, всички сториха път да мине. Когато наближи, застанах пред нея и я поздравих любезно. Дойдох, нали ме покани за днес? Кой те покани? Не те познавам, каза троснато Ванга. Заплаках и се запътих към къщата на Славчо. Вратата скръцна, но Ванга се спря и ме повика по име. Веске, ти ли си? Мори, цял ден те чакам, като Господ. Избърсах сълзите си, хората ми направиха път. Добре дошла, каза Ванга. Влез. Влязохме трите, Ванга, Любка и аз. Сега ке вечеряме. Айде, Любо, обери си крушите. Искам да сме звеска сами. По лицето на сестра и си списа гримаса на обида, почувствах се неудобно. Ванга сложи две чинии, две лъжици и две вилици. Поисках да й помогна. Не отсече. Кога дойдам при теб в София, ти ке ми слугуваш. Вечеряхме, Ванга изми съдовете. Веске, тая вечер съм дежурна, чакам човек от Америка, ка идва да ме пита за коя да се жени. Е, аз ке му кажам. Човека дойде, тя му отдели пет минути и пак седна до мен. Сега ке чекаме вети от дух да дойде отгоре. Ке влезе през прозореца, ке излезе през вратата. Изтръпнах от страх. Ке дойде, ке видиш. Часът беше три, шум на пръхъщи криле изпълни стаичката, един бял гълъб влезе през прозореца, обиколи три пъти и излезе през вратата. Ванга ме тупна по главата. Айде, благослови ни севети от дух, да ни е честито. Поисках да й целу на ръка, но тя отказа. Айде, да отидеме първо да ти покажа моя кореком. Безчет кукли, най-различни, от цял свят. Тези, когато всичко спи, почват да танцуват. Оплаших се и я помолих да отида при приятелките си. Тия те чекат на дворо. Иди, но в шест сутринта ке дойдеш да видиш какво е му гамас. Цеца, Лидия и Яни наистина ме чакаха и с нетърпение искаха да им разкажа за срещата. Часът стана 6. Влезохме всички при Ванга, а тя ни се развика. Они нямат номер, хората чакат по 10 дена. Помолих Ванга да останат, като й обясних, че без тях нямаше да мога да дойда. Ке дойдат в 11 часа извънредно. Към 10 започна да приема, Накараме да седна до нея и питаше дошлите, дали им познава. Всеки, който беше дошъл да търси помощ, си отиваше удовлетворен. Две. Не искам да съм сама. Друг път, когато отидох да видя Ванга, тя с гордост ми представи детето, което Бог беше отредил да й бъде сини и всичко, което тя очакваше за себе си. Не искам да съм сама и аз съм човек, сам не може. Митко се оказа най-прекрасното. Добро същество, което правеше Ванга щастлива. Кротък и смирен растеше и се учеше. Ванга се гордееше с успеха му в гимназията и особено се зарадва, че митко стана студент в юридическия факултет. Веске, онке стане прокурор и много ке му завиждат. Ако ке говорят за него не само хубаво, да не вярваш на хорски приказки, он е чист като сълза. И на белия свет ке се борам за него и от другия ке го беранам. Както рече, така и стана. Три Ванга, учителя и дядо Влайчо. Славчо Печников имаше проблем, отказваха му виза за Франция. Заведох го при пророчицата. Оти не ти дават виза, бе, Славчо. Оти си дъновист. Един приятел ке гарантира за теб, тика отидеш в Париж и ке се видиш с Михаил Иванов. Всичко, което Ванга видя за живота на Славчо, се случи и той замина за Париж. Върна се въодушевен и не закъсня да занесе кукла на Ванга в знак на благодарност. Веске, ти виждала ли си го на живо, учителя? Не, но всичко, което съм чувала за него, ми дава основание да го чувствам близък и да търся контакт с неговото учение. Аз съм била при учителя и дядо Влайчо беше там, каза Ванга. Хайде сега, Влайчо, ти ще гледаш на Ванга а тя на теб каза учителя. Първо ти, Ванге, Влайчо, тиквите, които посея, няма да ги прибереш на есен, ке те затворят. Така и стана. Влайчо, ти, Ванге, все повече и повече ще идват хора пред вратата ти, ще се трупат по цели седмици, ще чакат да влезат при тебе. И от чужди държави ще идват да те питат, и двамата бехме точни. Като дойда в София, Искам да ме заведеш на мястото на учителя. Петър Дънов беше много скромен, мъдър и се държеше добре с всички. Имаше търпение и вратата на неговата душа беше отворена. За всеки. Много хора го следваха, уважаваха, ценяха. Само след 10 дни Ванга дойде. Няма да забравя сексията, която донесе от нейната градина и я постави до Пентаграма. Беше хортензия. Цъфнала повече цвят, отколкото листа. Лицето на Ванга се озари от лъчите на залязващото слънце. Тя се усмихна на шепота на падащите листа, сякаш бяха живи и ни поздравяваха. Гълъбите полетяха над нас. Един кацна на пентаграма беше бял, много красив. Не се плашеше, остана така, докато си тръгнахме. Кой ли беше гълъбът? Петър Димков, народният лечител. Беше дошъл на мястото на учителя, случайно или не. Той също забеляза гълъба и се усмихна. Изведнъж в двора надойдоха братя и сестри. Заобикулиха Ванга и посмелите почнаха да я питат разни неща. Тя им отговори, че за всичко, което попитат в името на Бога, учителя ще им съдейства. 4. От самолети танкове кепадат. Ванга предсказваше предстоящи в близко бъдеще събития с абсолютна точност. Така на двамата ми добри приятели гетмани аржентински, буквално каза: Гетмане, какво е това прага? Град в Чехословакия. Е, от самолети танкове кепадат. Не закъсня десантът над прага и това донесе на Ванга доверието и уважението на високопоставените личности. Веднъж с Натка Гетмани ни гостувахме и тя реши да ни заведе до рупите. Там имаше само една дървена барака, банята и беше дьол свряла вода. Много е лековита водата, ке помага на хората да се лекуват. Хайде, ке отидаме с от две коли и оркестърът ке дойде с нас. Един акордеон и един саксофон. Натка, Ванга и аз се качихме на москвича на партийния секретар. Ванга седна зад шофьора. До нея аз, надка отпред. Хайде, веске, да запеме, да се пука душманът. Знаеш ли е песната «Сложи главата си на моите гърди»? Знамя, Ванге, това е хит. Що е това хит? Запяхме, за моя голяма изненада Ванга пееше много чисто и нежно. Тя сложи главата си на рамото ми и стрепета на чувството от песента гласът и стана още похубав. Замислих си и разбрах, че Ванга има нежно сърце и нищо човешко не е чуждо. Колата спря. Шофьорът ни покани да слезем. Знаеш ли, веске тук тук насреща са затрупани хиляди войни от Вулкано. Чуваш ли воя им? Без друго наистина чувах някакъв вой, напомнящ мъка и болка. Луната светеше и разказваше чудната легенда за римските войни, загинали под кожуха. Пет. Къй имам ли тоя късмет да видам дете? Помня, беше топла зима. Слънцето грееше и топлеше душите на хората. Хубавото време провокираше добро настроение и това даде повод да посетя отново Ванга. Ей така, тръгнахме званю, моя съпруг, който имаше най-дълбоко чувство на уважение и почет към Ванга. Пътувахме сравнително бързо и приятно. Не усетих, кога пристигнахме. Ванга стоеше пред вратата и разговаряше с хората, които като на митинг се бяха събрали там, айде, мури, елате. Прегърнаме. Благой е отвори вратата и ние влязохме в двора. Студено е, слънцето се скри, каза Ванга, ке влеземе вътре, там е топло, печката гори. Айде. Ванга седна на миндерчето и сложи краката си на малкото столче, зави ръцете си под вълнената престилка, айде, казвай защо дойде. Ей така, да те видя. Ако, де, аз ти извиках, трябваш ми. Веске, мъчи ме голяма мъка, не искам да знае никой. Ке ти кажам само на тебе. Ваню е мой човек, нека и он да чуе. Оти, веске, митето още не може да ме зарадва с дете. Минават години и мене ме мъчи, още нема. Ке имам ли той късмет да видам дете? Що да направим, скъпа ми везке? Ванге, Господ ти е дал дарба, на всички хора помагаш, Бог гледа отгоре и ти ще бъдеш възнаградена не с едно, а с две внучета. Не мина много време, митето стана баща на двама синове. Едва ли нещо друго би дало такава радост и гордост на Ванга? Като да се радва на двете момчета, които обичаше с цялата си душа. Шест, другия път ке има и злато за България. Жулията Шишманова, една знамените българка, основател на художествената ни гимнастика, реши да идем при Ванга. Защо не, Жули? Откликнах Хас. Тръгнахме с големите надежди Ванга да предскаже, ще победим ли в Америка на предстоящото състезание по художествена гимнастика. За много голяма изненада беше сравнително спокойно, хората чакаха. Ванга седеше на пейката в двора и говореше нещо на цветята. А те, за или дъх, сякаш чуваха това, което им казва, и леко потреперваха в знак на съгласие. Ако човек не види това, което Ванга може, не би повярвал, че цветята са живи души, с които тя говореше. Благодаря на Господ, Бог наш, че ни направи свидетели на това тайнство. Преживяното се запечата дълбоко в душата ми и сега продължавам да съдя цветя и да разговарям с голяма любов с тях. Ванга изведнъж излезе от цепененото състояние и попита какво ни води при нея. Жулието отвърна. Заминаваме за Америка. Ще има ли медали за България? Кейма отсече Ванга, но голямата врата е за руските момичета. Они ке имат златните медали. Бронзът е за нашите. Ако, де, не малко и това, другия път ке има и злато за България. Ванга беше абсолютно права. Седем. Ке бъдеш винаги, ке бъдеш. Венко Марковски, легендарен поет, гениален политик, мъдростта съпъстваше живота му. Съпругата му Филимена и дъщеря му Султана сякаш бяха герои на Димитър Талев. Думът му беше винаги широко отворен, световният елит го посещаваше и се покланяше на това чудо Венко. Ванга и Венко имаха странно приятелство. Двете са сестра и Люба посещаваха вилата му в банкия. Истинско удоволствие е да присъстваш на тези срещи. Да видиш и чуеш как Ванга влиза света на Венко и вижда неговите герои, описани в книгите му, назовава ги семената мената и ми пита като дете. Оти, Венко, ти си хем политик, хем пишеш книги, голяма работа си. Венко, ти беше любимият на Тито, написа химна на Югославия, а после написа Голи оток, оти така, бе. Венко се разсмял от сърце. Ванге, ти си първият човек който ми задава така директно този въпрос. Съжалявам, но не мога да отговоря дори пред себе си, отвърна Венко. Ако, Венко, ако ти беше, ке бъдеш винаги, ке бъдеш. Осем. И аз, професоре, не казвам. Наболните. Само ако сте били някога с професор Никола Шипковенски, Бихте могли да разберете какво неизмеримо богатство е имала България в лицето на този лекар, философ и психиатър с най-високи постижения специалността си. От любопитство към феномена Ванга той пожела да направи документален филм за нея. За целта трябваше да убедим, голяма дипломация се изискваше, докато Ванга вземе решение. Тя имаше много съображения, поради които отказваше категорично. Затова отидохме до Сандански при Баба Мария, свекървата на Люба. Надеждите ни бяха, че тя и да помогне. Баба Мария ни разказа как Ванга ослепяла. По това време била квартирантка в дома и веднъж на връщане от училище била застигната от вихрушка, която напълнила очите на Ванга с пясък и я вдигнала във въздуха. Ванга паднала пред три престола, на които стояли трима свирепи царе. Първият изкръщел Ще те заколя. Ванга извикала и се извила на страни. Вторият казал, ще те убия, третият, ще ти извадя очите. В това време се появила света Богородица, която успокоила, не се бой. Аз ще ти дам очи, които виждат всичко. Нито един земен човек няма такива. Гласът, изрекал това послание, останал завинаги да се Баба Мария беше съпруга на свещеник. В дома им имаше чудотворна икона на света Богородица. Целунах образа, професор Шипковенски елегантно го подмина. Като излязохме от дома на баба Мария, рече, Представете ли си да отразя това, което чухме от бабата? Всичките ми научни трудове ще отидат на кино. Смяхме се от сърце и, разбира се, всичко това остана забвение. След много говорки обаче филмът стана. Режисьорът на Вена Тотева се справи великолепно и остави един бисер в съкровишницата на българското документално кино. Спомням си веднъж, когато бяхме с професор Шипковенски при Ванга, тя изненадващо го попита. Професоре, вие, докторите, казвате ли на хората, които са болни от рак? Очите на Шипковенски се завъртяха в орбита толкова бързо. Човек би помислил, че ще изкочат. Всъщност професорът вече знаеше, че има рак. И това го разтревожи. Аз лично не казвам на моите болни, но съвременната медицина препоръчва да се казва. И аз, професуре, не казвам на болните, не искам да ги плаша. Не мине и година, професорът почина от рак. Девет. Ако, бре, то е хубаво. Име. Мори, веске, господа има умо. Дека ке удиме. Он Оншофьорът знае. Он е партиен секретар, комсомолец Ако, добро момче, вярва у Бога. Ванга не престана да задава въпроси на партийния секретар, а той отговаряше с да не. Така пристигнахме Ванга, Поп Васко, аз и шофьорът. Пет деца, пет кръщенета. Ванга ще кръсти три, а на мен отсече, ти, Веске, ке кръстиш две. Поп Васко прикади скандилницата и започна ритуала. Кръщава се Божият ръб Тодор в името на отца и сина и святого духа. Амин. Ванга подаде детето на бащата и попита, на Тодор Живков ли го кръщаваш, бре? Бащата измънка нещо между да не. Ако, бре. Тодор е хубаво име. Де, честито. Последва същият ритуал с другите деца, след което седнахме на дълга маса. Ванга, до нея аз и отец Васко от другата страна. Наляха домашна ракия градуса, без захар, екстра качество, на здравие. Провикна се Ванга. На здраве! Отговори поп Васко и хор от гласове. На здраве от всички други. Да са живи и здрави, големи да пораснат. Амин! Майките на бебетата ни отрупаха здарове, лично изработени от тях. Отец Васко облече цивилните си дрехи и помоли по-бързо да свършваме с обяда. Ванга прибави, е, времената са такива, трябва да се съобразяваме, това са деца на известни другари. 10. не закъсняй бебето. Йонка Коцева, директор на радио Христо Ботев, реши да отидем при Ванга. Преди това посетихме другаря Ема Знейков, областен директор на Петрич. Вратата му беше заключена. От двете страни имаше два стола, седнахме и почакахме няколко минути. Весе, сега сме като евлоги и христо Георгиеви пред университета. Другарят е Мазнейков ни посрещна много любезно и попита на какво дължи това внимание. Йонка го помоли за пресни зеленчуци. Това не е проблем. Докато изпихме по кафе, едно момче донесе две щейги с домати, краставици и чушки. Когато Йонка поиска сметката, Ема най-любезно каза, това е най-малкото, което мога да направя за вас. Бих искал да ви поканя за обяд, ако приемете. Благодарихме и тръгнахме за Ванга, която беше предупредена и ни очакваше. Ванга изгони всички и останахме трите. Е, Йонке, що казаха докторите? Чавдар, зетят на Йонка, мъжна дъщеря и Калина... Вдигаше почти година температура 37 градуса и беше доста отслабнал. От всички консултации в България и чужбина нямаше диагноза, която да даде направление за лечение. Затова Йонка попита Ванга тя какво би препоръчала. Троската скора на кеварите е 40 дни. Три пъти на ден по 300 грама кепие. Сърцето му е доста изтощено. Доктор Георгиев от 12 поликлиника. Он ке го лекува. Он е специалист по сърдечни болести и е голям доктор по вътрешни болести. На 40-тия ден температурата се нормализира. Доктор Георгиев се зае сериозно със случая на чевдар, и той се възстанови много бързо. Не закъсняй бебето, което дойде точно на време и направи щастливи чавдар, калина и йонка. 11. Ти ще изпържиш по-македонски. Войчо ми Христо беше пристигнал от Канада. Искаше много да отидем при Ванга. Решихме и поживо, поздраво пристигнахме благополучно. Ванга ни посрещна с... Добре дошли. Хайде, седнете. Другите да чакат отвън. Е, Ристо, си дошъл от Канада, рече тя. Оти, бре. Кръвта вода не става, човек си го влече все откъдето му е отговори Войчо. Е, ако ти имаш проблем с жлъчката и коленото, но твоят проблем е си над тилени. Он е много умен, но се е забъркал с кълпави момчета. Они са преследвани политически. Бързо го викай да дойде в България да спасява кожата. Войчото си изчерви, разтрепери се и попита, много ли е спешно? Веднага, повече от спешно. За твоето здраве, трябва да оперира жлъчката, а коленото ке ти мине. Много седиш на едно място, повече трябва да ходиш. Часът е 12. ка изпържа зелен лук сайца, както ги пържеше баба ти в Македония, помниш ли, Христо? Разбира се, че помня. И аз като баба още пържа на децата луксейца. Е, айде, на мен и на гостите ти ще изпържиш по-македонски. Войчо Христо беше изумен от феномена Ванга и стреперещи ръце се за е с лука и яйцата. Получи се хубава манджа, всички я дохме с апетит и пихме по чаша червено вино за здраве. Она Онака се върне скоро. Важно ли е как се казваше дипломата? Той беше забележителна личност, впечатляващ дипломат. Обръщаше се към мен с Весич и говореше на руски. Весич, може ли заедно да отидем при Ванга? Тръгнахме към Петрич. Едва изминали 20 километра, той спря и помоли да слязо от колата. Весич, нали никога на никого няма да казваш, че съм бил при ванга. Никога, никому отговорих тихо. Продължихме и така на всеки 20 километра спирахме и той ми. Задаваше все един и същи въпрос. Оплашен, трепереше дипломата, но стигнахме до Петрич. Влязохме и Ванга се разпореди, както си знае. Дипломата гледаше втрещено, очакваше какво ще каже тя. — Я, бе, момче, оти трепериш? Твоята сестра е жива и е с еднопосочен билет в Сибир. Онаке се върне скоро. Дипломата само дето не припадна. Хвана ме за ръка и едвам се задържа прав. Благо е, бързо донеси чаша вода, човек едва се държи на крака. Благо и донесе вода. Дипломата отпи и ме помоли да си тръгваме. Оти бързаш? Попита Ванга. Докато се върнете в София, ще имаш хабер. Сестра ти е в Москва, при твоите родители. Свободна е, не му се плаши. Твоята кариера ке продължи още много години. Е, ке падне Берлинската стена и Съветският съюз ке се дели на държави. Ако тебе това не те засяга, още ке пораснеш в политиката. Дипломата си поедъх и пак ме помоли да тръгваме. Като пристигнахме в София, от жилището му се чуваха весели гости, дошли по повода, че сестрата на дипломата беше свободна. Тогава той ме прегърна и на висок глас извика. Весич, на всички може да казваш, че съм бил при Ванга. 13. Учителя иска да си там, в Баба Бабака ти живееше в къщата на учителя. Тя обитаваше стайчка на приземния етаж, имаше един прозорец, който беше винаги отворен. Имаше червеникава котка с сини очи, с три малки котенца. И трите бяха като майка си, не минаваше ден, без да мина покрай отворения прозорец и да занеса нещо за ядене на малките сладури. Бабъкът из брат Ангел и сестра Тудора се грижаха за градината на учителя. Този ден прозорецът беше затворен. Почуках по стъклото ни стон, ни звук. Вратата беше отворена, а бабака ти лежеше на земята. Веске едва промълви тя. Подадох и ръка, и полека заведох до леглото, и поразмърда се и се поокопи ти. Веске, сънувах, че Ванга ме вика да отида при нея. Моля те, помоли Ваню да ни заведе. Ваньо, моят съпруг, не остави да го моля, що ме за бабъка ти, окей. Okay. Ще отидам. Ванга ни очакваше както винаги, защото виждаше нещата предварително, къде «Учителя иска да си там, в стаичката. Да не отиваш в новата къща, да си седиш с очервената червената котка и емаленките, да пазиш къщата от лоши хора». Успокоена, баба ти остана почти до края на живота си в стаичката с отворения прозорец. 14. Е, Бре, Радко, Браво, Теофано С Гръм и тряса кратко Ратко връхлетя в стаята и рече. Весенце, сложих ръкописа на масата. Ура! Бързо дованга да каже кога, къде и как. След малко тръгнахме и много бързо пристигнахме. Е, Бре, Радко, Браво, Теофано. Она ке биде. От Франция ке дойде режисьорът Делатор и Джагаров ке дойде на премиерата. Голяма работа. Безспорен факт. Радко-Радкоф е гений, българският Шекспир. Едно слънце огря България и остави произведения като Патриарх Евтими, Теофано, Балдуин Фландърски, Предания Заветни, Сунети за любовта. Всяк от тях ще и гордост за българската литература. Всички, които бяхме на премиерата на Теофано, помним за винаги, че Радко е гений. Всяка реплика бе аплодирана съставане на крака. Теофанов вместо 2 часа продължи до 12 вечерта. 15. От много учи, учи, тиква, бучи. С госпожица Величкова весето, както я наричаха близките и приятели, всеки понеделник от 10 до 16 часа четяхме учители и Библията, с пауза от 12 до 14 часа, когато обядвахме. 20 години не изпуснахме нито един понеделник. Весето беше преводач на 4 езика английски. Немски, италиански и руски. Учителя Петър Дънов много уважаваше госпожица Величкова и тя му беше верен и добър преводач. В една от срещите весето ме помоли, когато отидем следващия път при Ванга, да заведем. Така и направихме. Е, мури, госпожица Величкова, болите главата. Кете боли, ти не знаеш ли, че от много учи, учи тиква бочи? Много си умна. Колко езика знаеш? Четири отговори весето. Не са четири, пет знаеш, италианския го забрави. Ако? Ке пишеш на твоята приятелка да ти прати аспирин, байер, он ке те излекува, по половин таблетка на ден. Аспирина те лекарство за много болести. На тебе ке свърши работа. Колкото и да не ни се вярваше... За 20 дни Весето се отърва от силното главоболие и ходихме втори път, за да благодарим. 16. Една кифла с мърмалат. Галилей е брат на Весето Величкова, много еродирана личност, с богата култура, част от бялото братство, приближен ученик до Петър Дънов, много добър цигулар и тълкувател на Библията. Приятелството ми с Весето даваше възможност на брат Галилей да ни тълкува цитати от Библията, и така той ме помоли да го свържа с Ванга за да поиска съвет за гастрита, който го мъчеше с години. Направих необходимото, Галилей замина за Петрич. Ванга му назначи билкова терапия и само за 40 дни беше напълно здрав. В много добро разположение, заминахме заедно при скъпата на всички ни Ванга да й благодарим. Тя имаше само едно скромно желание – кога оздравеш, ке ми купиш една кифла с мармалът". Галилей с много благодарност и поднесе кифлата. 17 кал в поморие Колко преданост! Какво уважение, каква любов носеше методи Константинов към бялото братство и учителя? Примитивните условия, при които живееше, му бяха увредили ставите. Едвам се движеше и помоли да го свържа с Ванга. При проблеми с ставите Ванга изпръщаше болните в поморие, където да се лекуват скал. Така методи също замина на кални бани. Лечението продължи повече от месец, но резултатът надхвърли очакванията. Към калолечението Ванга препоръча дълбоко дишане, разходки по 3 километра и упражнението на академик Александър Емикулин. Методи оздравя напълно. Ванга получи не една, а цели две кифли с мърмалът. 18. Хайде, со бога напред. Веселина беше актриса в младежкия театър. Жулията Шишманова, легендарната треньорка по художествена гимнастика, беше нейна сестра. Ученичките на жулиета по това време бяха малко — Нешка, Красимира, Криси и дъщерята на жулиета. Веселина беше плътно до сестра си, пътуваше понякога с нея в чужбина. Един ден двете. Дойдоха при мен, за да ме помолят да ги заведа при Ванга. Веселина имаше възпаление на очите, ходеше с черни очила което й пречеше да упражнява професионалните си задължения. Вече две години ходене по мъките. Къде ли не съм водила, Веселина? Каза ми Жулиета. никъде нищо. Мисля си за Ванга. Ти какво ще кажеш? Окей, тръгваме. Както винаги Ванга поклати глава и извика, оти не чак още? Ке отидеш в Княжево? Ке налеете от извора вода, ке купиш чашка за око, три пъти на ден ке миеш окото и ке пиеш от водата. Това ти е церо, ке ти мине. Лечението не е тежко, но ке продължи 50 дена. Ке оздравееш и пак ке се качиш на сцената. Хайде, со бога напред! Да не забравиш да ми донесеш кифла с мармалът. Слава богу, всичко се случи и този път кифлата с беше много хубава. 19. Он е в други освет. Казваше се Филип, но се обръщаха към него просто с Липо. Липо се беше качил на покрива и викаше като раздран. Помощ. Помощ, но хората подминаваха с усмивка и никаква помощ не последва. Липо докопа лука и така слезе невредим на тротуара. Ура, жив съм, изправи се и веднага се строполи. Треперещ, оплашен. Крещеше като лут. Тръгна от доктор на доктор. Нищо. Ни здрав, ни болен. Така минаха 6 месеца. Липо ходеше като замаян, куцук-куцук, девет дена, десет часа. Накрая реши, че проблемът му ще бъде решен от Ванга. Речено-сторено, отида в рупите. Под едно дръвче на дървен стол беше седнала Ванга, отекчена от обедния зной. Едвам дишаше. Кой е на ум? Баща ми отговори липо. Ако он е в други освет. От 10 години, Бог да го прости, измънка липо. Е, как не е чупи главата? Тя е единствена невредима. Имаш изместен прешлен. Ела тука, клекни. Така, първият и вторият не, третият само е пукнат. Десет дни по гръб на твърдо легло ке лежиш, за да зарасне правилно. Айде, со здраве! На десетия ден Липо се изправи и тръгна. Слава на Бога! И този път Ванга беше права. Двадесет. Палю, Палю, не почака. Павел беше брат на Липо, наричаха го Палю, като съкратено от Паулу Куелю. Палю беше болен от ухтика, блед, изпит, едва едва дишаше. Бавно крачеше и често храчеше. Реши Палю да отиде при Ванга, може тя, за разлика от докторите, да му помогне. Знае ли човек? Палю, Палю, не почака още малко. Не се видиш, бе. Кой те накара да дойдеш при мен? Господ, кой друг отговори Палю? Сега да запомниш. Тридцат пресни яйца ги поставиш в голяма купа, ке ги залееш с един килограм лимонов сок, да седят, докато ступят черупката си. След това всяко яйце се обелва от люспата и се разбиват, може да се подслади по вкус, сметналива налива се в бутилки и се слага в хладилника. Сутрин, нагладно по една супена лъжица. Ура! Пале оздравя! 21. едно. В другия живот пак ке се заедно. Таня Економова, много красива и талантлива актриса. Съпруга ти беше разкошен цигулар, концертмайстор в Софийската филхармония. Бубчо, така Таня се обръщаше към съпруга си, загина при автомобилна катастрофа. Таня, много опечалена, поиска да отидем при Ванга, да попита дали следващия си живот ще бъдат пак заедно с Бубчо. Ванга се замисли и отговори: Таня, само ако в 40 дневен срок умрат двамата, в другия живот пак ке се заедно. На 25-я ден госпожа Икономова, майка на Таня, ми телефонира, весе, приготви се за много лоша новина. Сутринта, като закусвахме, таня се закашля неодържимо, задави се и в мига се изхлузи от стола. Предаде бого дух си. Така ще остане и в бъдеще заедно с бубчо. 22. Всичко ке кей мине. Земята подгизна а дъждът не спря да вали. Ден и нощ. Капки дъждовни рамят, не спират. Абсурдно е да тръгнем. Абсурдно, не абсурдно, тръгваме, отсече катя. Имаше пристъпи, сърцето й понякога почти спираше и това се случваше все по-често. Дъждът постепенно спря. Пристигнахме благополучно, Ванга дремуцаше на миндерчето. Добре сте ми дошли, веске. Добре сме те нашли, скъпа Ванге. Това е дъщерята на Катя. Знам, знам, отсече Ванга. Нейният проблем е сърцето, пристъпи. Она трябва да отида в банкя, доктор Георгиев ке оправи. Двайсет дни са и нужни за процедури. И след това едно години трябва да спазва режим. Всичко ке мине. Няма страшно. Силвето изпълни поръченията на Ванга и след една година беше абсолютно здрава. 23 синьо манисто, червен конец. Гошо чиракуваше при Байвангел, от сутрин до вечер не свиваше крак, разнасяше кафе на близките магазини, метеше, миеше чашите. Всичко, което му нареждаше Байвангел, изпълняваше веднага. В един студен януарски ден трябваше да занесе кафе в Браснарския салон. Шест кафета, лафранга и шест чаши вода. Снегът беше натрупал и ледената повърхност беше. Опасна. Бавно, бавно Гошо тръгна с увеличено внимание. Но се подхлъзна, падна и чашите се счупиха. Вниманието на Гошо беше съсредоточено към счупените чаши, разтрепери се и избяга. Три дни никой не го намери. На четвъртия Гошо се появи и каза на майка си че от него чирак не става, ще продължи да учи. Върнаха го в училище, но му беше трудно да внимава и всичко, което искаха от него, оставаше неразбрано. Оказа се, че Огошо Гошо е загубена всяка представа и адекватност. Накрая решиха да опитат при Ванга. Е, слава на Бога! Синюманисто, червен конец, баене, леене на куршум и Гошо живна. Това беше терапията, която Ванга препоръча, а една баба Арменка изпълни. 24. Номерът на сина. Помощ, помощ. Напразно се опитваше да извика ганка. Краката и бяха завързани за стола. Ръцете е също, а в устата и напъха на черна кърпа. Крадецът беше маскиран с черен чорап с три дубки. Две за очите и една за устата. Кажи къде са ценните ти документи. Ганка едва дишаше. Когато се чу голям шум и маскираният избяга. Влязоха съседите и започнаха да отвързват. Освободиха я, но тя не беше в състояние да стане. С големи усилия се изправи и отпи от чашата с вода, която й подадоха. Дойде и полиция. Ганка и мъжът и живееха в страх, затова тя отиде при ванга. Дълго време обаче не посмя да каже кой е крадецът, посочен от ванга. Каза на Емиката, на сестра си, че собственият ти синим скруил този номер. Момчето на ганка избяга в чужбина и никой нищо не е чувал за него от тогава. 25. Една баба со една барака. Две сестрички, две близначки излязоха в една майско утрин и вече два месеца ги нямаше. Момичетата бяха много мили и добри. Всички ги обичаха и се опечалиха, когато разбраха, че са изчезнали. След дълго и опорито търсене, майката реши да отида при Ванга. Колко време стана, откак ги няма момичетата? Пет месеца отговори майката. Ванга стай дъх, вцепенена помълча и попита, имате ли градина с Бонар, в който няма вода? Да, да, имаме. Е, тамо има една баба, тя живее в една барака, момичетата живеят при бабата. Они много обичат бабата и отдат с у нея пред е му настиро да просят милостиня. Орат им дават и те не са гладни. Они двете почистиха бараката и готвят мънджички на бабата. Живеят трите в мир и любов. Трябва някой да оди да ги вземе. Този някой се оказа бащата. Още! Същия ден отида до мястото складенеца. Бабата и близначките вечеряха. Като видяха баща си, скочиха от радост. Бабата също прегърна бащата и цялото семейство се завърна от дома. 26. Лъченият патък Гошо обощарят беше кротък и смирен човек. Той не правеше обувки, а ги разширяваше и слагаше токчета. В малкото дютянче нямаше Бог знае какво, което да съблазни крадеца, за да разбие старата врата на бедното дютянче. Помощ. Помощ. Викаше Гошо и стоеше пред висещата вратичка на дюкянчето. Хората от махалата се растичаха и никой не смееше да влезе. Бай Владо, бакалинът, разблъска тълпата, бутна вратата, която се откачи от пантите и се сгромоля с трясък. В магазинчето нямаше никого. Обувките бяха разхвърлени по пода. Гошо цъкаше с език и повтаряше. Мамка ти, мамка ти, ще ми паднеш ти. Мръсник ни еден. От милицията чак на третия ден дойдоха. Ей, Гошо, липсва ли нещо? В това време влезе лилка. Гаджето на Гошо започна да търси лъчения си патък. Само единия беше донесла да се зашие токичката. Лилке, търси и аз и да търся. Всичко обърнаха. Няма го. Извика лилка. Нали знам, че си толкова зен. Да ми щупи човек главата. Защо сама не го заших? Крещеше Лилка и плачеше. С кои обувки ще отида на сватбата? Лилке, не се тревожи, ще отида при Леляванга Ванга и онаке види, каза Гошо. Речено, сторено. Гошо се качи на тръбанта, а Ванга отсече, кучето на комшиите го взе и сега обувката е в колипката му. Както винаги Леля Ванга беше безпогрешна. Гошо и Лилка отидоха на сватбата. 27. Леля Ванга всичко знае. Гошо и Минка, млади, зелени. Гошо на 17 години, Минка на 16. Родим се момченце, кръстиха го Гошко на бащата. В касичка зайче пущаха стотинки за Гошко, когато се напълни, решиха да отключат. Тук ключ, там ключ, няма го. Решиха да щукат зайчето, а Гошко изплака и каза на баща си, ще отидем при кръсница, тя ще каже къде е ключът. Леля Ванга всичко знае, тя е и моя кръсница. И без друго е Великден, трябва да и занесем козунак и червени яйца. Е, Гоше, защо ми носиш касичката? Попита Ванга. Защото загубихме ключа. Знаеш ли къде е? Каза Гошко. Ванга хвана касичката, поддържа за миг и каза: Ключът е вързан на червен конец и е на твоето вратле. Минка извади конец с ключето, а Ванга отключи касичката. Е, гошко, какво ще правиш с? Паричките от касичката. Ще ги дам на штъркела да ми донесе сестриче. 28. Свети Иван посреща гости. 1970 година, втория ден на Великден. Обедно време. Всички бяхме седнали да обядваме. Ванга, Люба и Гетман позваниха и влязоха един след друг. Съпругът ми ги покани на великденската трапеза. Масата беше отрупана с печено агне, салати, козунаци, червени яйца. Да е за много години. Благослови, Ванга. Кога сте най-зле да сте като днес, всичко да има на масата? Бог да благослови и дълги години да посрещате Възкресение. Хайде, на здравие! Провикна се Ванга. Христос воскресе! Наистина воскресе! Отговорихме в хор. Аванга попита, веске, свети Иванрилски тегали по главата. Он пита, оти не сте отишли с Ваню да минете през дупката на пещерата, дека е гробът на Иванрилски? Ваню заяви, че още ще отидам. На другия ден, третия ден на Великден, тръгнахме рано сутринта, отбихме се в храма, запалихме свещи, купихме да запалим и на гроба. Пристигнахме. В пещерата бяха нахвърлени котии от лукум, хартийки и разни други отпадъци. Събрахме всичко в един стар чувал. Помето гроба, изчистих плочата и наредих няколко червени яйца, козунак, бомбони, Запалих няколко свещи в пещерата. Просветна и стана много чистичко и приятно. Целунах кръста и помолих Господ до година да намеря много лица и запалени свещи. Ей, Богу, на следващата година имаше много наистина. В пещерата беше чисто и приятно. Свети Иван посрещаше гости. 29. Она замина горе, на небето. На беше необичайно тихо. Хората бяха затайли дъх, сякаш очакваха специално събитие. Какво би могло да се случи? Благо и въвеждаше ред. Хората обаче загубиха търпение и започнаха да се блъскат и обиждат. Ванга беше седнала на пейката и придържаше с две ръце главата си. Изведнъж се изправи и с цял глас извика. Спрете бре, хора. Тишина, млъкнете. Она замина горе, на небето. Няма да дойде, оти не може Бог да й прости. Вечна и памет. Бял Мерцедес спря пред вратата на Ванга. От него слезе млад човек, влезе и тихо и каза, Людмила почина. Знам, отговори Ванга. Тридесет. Не е болка за умиралка. Слънцето припичаше. Ванга седеше на пейката и гунеше мухата, която летеше пред лицето й. Нарупите цареше тишина. Ванга ме повика по име. мори, Веске, оти не влезеш. Благой отвори вратичката й. Ме покани да седна на пейката до нея. Е, Веске, оти си дошла? Дошла съм с Йонка, тя има проблеми със здравето. Благой, викни Йонка да дойде. Що те болима, ма, Йонке? По лекарска диагноза иши яс. Не ми дава спокойствие ден и нощ. Не е болка за умиралка, ке ти мине. Ке отидеш във Велинград, 17 бани и дотам ще е рече и отсече Ванга. Йонко оздравя. 31 е марчето от Хасково. Хората се надвикваха и шумът се вдигаше с няколко октави. Ванга се появи и извика, спре тебе, хора. Оти крещите като луди. Шумът секна и тишината слезе. Да влезе е марчето от Хасково. Марче, оти не почака още малко. Ке умреш, мури. Ти си болна от охтика, туберкулоза. Ке отидеш в Пловдив. Там има санаториум, доктор Георгиев ке търсиш. Он ке те лекува. Имаш късмет, ке хванеш последния влак на спасението. Спирамицин, това е лекът ти. Айде, с здраве! Емарчето се беше свила отве. две. Едвам дишаше, но като разбра, че Ванга предрече оздравяване, скочи, избута хората, не се видя кога изхвъркна. Лечението на Емарчето продължи 6 месеца. Оздравя на Великден. Занесе козунак и червения яйца на Ванга, целуна ръката и горещо благодари. 32. Керодиш, момче. Кремена беше наред, но хората я блъскаха и тя падна. Ударът беше силен, жената заплака. Спрете себе, хора. Изкреща Ванга. Ке, убиете жената. Кремена се изправи и куцукайки, влезе при Ванга. Колко години чакаш дете, осем или десет? Девет, сказа Кремена. Е, след осем месеца ке забременеш и ке родиш момче. Оти живеете на долния етаж. Там има магия още от турско робство. Долу е живяла бабата на мъжа ти и она е нямала 8 години дете. Сега ти ке родиш, също като нея, след 8 години брак. Ке родиш, момче. Но ке кажеш на мъжа си да се качите на горния етаж, ако искате детето да е живо и здраво. Радост озари лицето на кремена. Както каза Ванга, Покъсно тя забременя и роди момче. 33. Он иска да затвори вратата ми. Николай беше белогвардец, чакаше да влезе при Ванга. И той като всички се блъскаше напред назад. — Ще ме убиеш, бре, другарю. Извика една жена. — Кой си ти? — В Русия бях генерал, а в България улици мета. Имаш биография, но това не ти дава право да блъскаш. Целувам ви ръка, мадам, каза галантно Николай и направи реверанс на дамата. Жената се усмихна и попита какво го води при Ванга. Едно единствено искам да знам кога ще се върна пак в Царска Русия? Ванга извика нервно благой и схвърли този белогвардец. Он иска да затвори вратата ми с този въпрос. Вън. Хората изблъскаха Николай навън да чака чудото. 34. Ти си богоизбран човек. Брат Ангел, мил човек със сини очи и бяла душа, заедно с майката на Анчето, сиголарката, която до последен дъх свиреше сутрин на паневритмията, се озоваха при Ванга. Двамата се грижаха безупречно за райската градина на мястото на учителя. Но болка в коляното не даваше покой на брат Ангел и той искаше да попита Ванга за някакъв лек. Ангеле, оти си дошъл? Много ли те боли коляното? Нищо не ти трябва. Кете боли, оти си го претоварил. Сега е зима, няма да копаеш и кети мине. След някой и друг ден ке тичаш. Е, Ангеле, ти си богоизбран човек да работиш в градината на най-големия учител с Петър Дънов. Он кете излекува, не го бъркай с други. И така, само след седмица нямаше и помен от болката в коляното. 35. Господ гледа отгоре. Заведох при Ванга една моя приятелка, която нямаше деца. Цветана се лекуваше 10 години, почти безнадежден случай. При срещата с Ванга заплака. Оти плачеш, цеце? Не едно, двеке родиш, близнаци, Кирил и Методи, така ки ги кръстиш. На следващия 24 май Цветана роди две прекрасни момчета и ги кръсти Кирил и Методи. Ванга не се страхуваше. Тя казваше всичко, каквото вижда. Рупите постепенно се превръщаха в мястото. Където тя приемаше? Две малки къщички, едната на Ванга, другата на Любка. Ванга садеше безброй цветя в градината и мечтаеше да построи храм в памет на света Петка. Не бяха малко грижите, които и създаваха хората. Но тя не губеше надежда и се бореше с цялата си душа. Господ гледа отгоре. И наистина Бог прогледна и е удостои всичко, за което тя го молеше. В един хубав летен ден храмът беше готов и много народ се струпа на откриването. Всички, които са били на това тържество, не биха могли да го забравят. Хората обичаха Ванга и никой не идваше с празни ръце. Всеки носеше подарък за храма, рисувани икони, кръстове, килими, много цветя, безчет хлябове. Сладки, бомбони, вино. Ванга седеше достойно между всичко това, раздаваше бомбони и всеки го питаше хубава ли е черквата. Хората се радваха за нейния успех, а тя ги благославяше, че са почели света, петка и храма, построен от нея. Дните минаваха, всичко добиваше все по красив вид. Издигнаха и новата къща на Ванга, красива беседка, чешма, която правеше мястото по красиво и завършено. 36. Ще помагам на България Ванга влезе в болница, имаше проблеми със здравето. Посетиха, посрещнаха ме много цветя и голяма кошница с най-красиви плодове. Веске, майка ти си замина, тя е на шестото небе. Светица е милата, Бог да я прости. Никога не съм притеснявала Ванга с моите лични неща. Но тя винаги ги виждаше. И сега. Болна, сама, без да я питам, видя кончината на моята мила майка, вечна и памет. Погребението на Ванга беше точно както подобава на една светица, подарила целия си живот на хората. От нея строеше светлина и спокойствие. Задържах се до ковчега, поставих моите малки подаръчета, целунах ръката и сякаше чух да казва, аз съм жива, ще помагам на България. Ще помагам на България. Казваше много пъти Ванга. Знаеш ли, Веске, България е много стара държава. Малко хора знаят големата история истинската. Запалих свещица и излязох на двора. Не дълго започна опалото и народът приближи около храма. Тишината закова въздуха и сякаш всички, при тайли дъх, млъкнаха. Ритуалната литургия бе извършена с голяма любов от свещениците. Почти всички утромваха сълзи. Народът обича Ванга. Моето приятелство с пророчицата ме научи как да живея на земята, не трябва да търсим екология самов. Природата, а чистотата в нас самите. Когато опознаем и обикнем себе си, да възлюбим и да обикнем ближния. Да простим на себе си и да прощаваме на всички. Да не униваме, а да държим съзнанието будно. Спътниците ни в живота да бъдат вярата, надеждата и любовта. Важно ли е колко години са изминали от един януарски ден? 25 януари 2018 година. София. Вескаци Целкова На кафе сванга. Живите спомени. На вескаци цълкова. Първо издание. Автор вескаци Коректор Марияна Велева. Издател Клуб 8 София, Булевард, Черни върхедно, Офис 7 София, 2018 година HTTP двоеточия дабл наклонена черта и тя е точка Еми